Генрі поцілував її у скроню і укрив якимсь шовковим коцом. «Слухай», – хрипко спитала Євка, – «а у кімнаті теж все жовте?» «Ні», – відказав Генрі, – «не все». «А ти що, приймаєш протизаплідні пігулки?» Євка аж застогнала і вткнулася обличчям в подушку. Ні, я. «Я Кронос! Я пожиратиму своїх дітей!» А вразку медно забасила вона, натягнувши того коса на голову. Обоє засміялись. «Дітей у Євки не буде ніколи!» Вона підвелася з ліжка і підійшла до вікна, нітрохи не встидаючись свого голого тіла перед випадковими перехожими. Двір готелю і вулиця, і невеличкий базар через дорогу були вже звично жовтими. Станції метро в Києві бувають або жовті, або сірі, казала колись її найліпша подруга. Євці враз пригадався київський двір до железного будинку мурашника. Її пізні повернення додому і моторошні привиди когось схожого на біля під'їзду. Диявол одягнув твій вигляд і хотів за мною йти аж до самої хати. В нього була тінь, страшенно схожа на тебе, і це його продало. Певно, він не бачив твого справжнього відбитка на землі, твоєї справжньої тіні. Я йшла, човгаючи ногами по дорозі, боячись відірвати їх від землі, щоб той, хто йшов за мною, не вхопив моєї тіні. Бо тоді він же стане геть схожим на тебе. І я повірю йому. Он вже й моя хата. Я подумала, що той чорний трикутник на порозі – то ти. Чомусь завжди хотілося, щоб ти був трикутним, а не квадратовим. І ти ставав трикутником, віддававши мені свого відчіпного четвертого кута. От тоді... Ми й розмовляли про душі. Євці було геть дивно і неприємно згадувати обривки власних розмірковувань. Як вони тримаються у голові? Вона скривилась і відійшла геть від вікна. Генрі тим часом уже розпаковував свої речі, зовсім не звертаючи на неї уваги. «Слухай, любий, ти ж розпакуєш і мого рюкзака, правда?» Євка обійняла його за плечі. А я піду на секунду на двір. Може, на базарчику щось прикольне пожерти. «Угу!» – заклопотано пробурмотів Генрі. «Ти не бачила мого гаманця?» «О, диви-диви, почалися сімейні розклади!» – засміялась Євка. «Та отже він, розтелепо!» Вона відкопала в рюкзаку свіжіший одяг. І, напнувши його на себе, вийшла з номера. Гей, ти вважай там, гукнув їй услід чоловік. Моя бо сказала, що на вулицях буває небезпечно. Куди вже небезпечніше? Ех, любий, знав би ти, як небезпечно зараз у моєму пожовклому мозку. Подумки відказала Євка. Піду куплю якогось їдла. Бо значого звітувалась вона адміністратору. «Але ж мем за півгодини вам подадуть вечерю», – благально мовив він. «Та й базар у цій порі не найліпше місце. Знаєте, ці містечкові заворушки? Ні-ні, я вас не лякаю, Уганда – чудова країна. Хоч тільки життя тут, якби. Життя тут трохи з перчиком», – врешті закінчив він. «Ага», – протягнула Євка, – «це ж дуже весело. Ну все, я зараз буду». Вона вийшла на вулицю і роззирнулась. Нічого цікавого. Яка халепа? Чи то й справді на базар піти? Зрештою, в неї не було при собі жодних грошей жодної країни. Тож валансання базаром повнилось якимось пізнавальним змістом. Повітря на базарі, крім того, що було жовтим, мало ще й якийсь дивний солодкавий запах. Метрів за триста Євка зауважила темну пульпу людських тіл, що досить швидко сунула в її бік.